Kotzak desekretia badu. Bekuselia. De Ozan <tunyatik>, zerki egin da, eh? Hora, bakkatuko non zuen? Zinema zitzen gitar nortzumara izi. <tunyatik, de> Zinema! Zinema! <izu> <tunyatik, de zepia izu> Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan eduburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariz zinez, perfektoak lez. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Iparraldeko soko ezberdinetan, Euskal Antzerkiaren kalitatea eta niztasuna deskubritu arazteko asmoz sortu zen, orain urte ibilke izeneko dispositibo Euskal Kultur erakundeak sustaturik, eta hainbat programatza ileren elkarlanari eskerrere, hauten lau antzerki obra ikusteko aukera izanen dugu. Bai belki izeneko dispozitibo honen inguruan mintzatzeko gaur Euskal Kultura Erakundetatik Frank Suarez dugu gureekin kaixegunon. Bai, gundon zurene bezala ba, Frank, gaur zurekin ibilki dispositiboaz mintzatuko gara, eta erran adugu bosgarren urtez, eh? ba, martxan jarri duzuela dispositibo hau eta erranen genuke eh, Euskal Antzerkien antzez lanen. Edapenean laguntzen duzuelarik eh, urtez-urte indar hartzen duen ere badela, honakoa? Bai, indar hartzen du, uh, hastapeneko elburu horrekin, Euskal Antzerkia ezagutera aztea iparrealdean gehindi, une ah, pâte chocoétane Eta, horren bitartes euh eus concerné Helene Anistachuna et la couchi euh bai, diren edo élevé c'est torts Helene do hortan chartsenilen taliak oso dan dira uh, baita ere euh hurbiltachuna euh Helene uh, ikusteko aukerak badira eta eta horrela publikoetatik urbilta uh, esun bat sortzen dugut eta gainera uh, prezio uh, beziki uh, normaletan edo apaletan ere bai berazpada publikorekiko uh, gogo hori uh, ekerren aldetik gure rolangira hor zen uh, gure misio uh, prinzipala edo nagusia da uskogutuaren uh, promozioa egitea, laguntzea, bere gara pena. Eta hor, Euskodantzerkearen bitartez, hortan txartzen gira, uh, uh, lan hortan uh, biltzen ditugu iparaldeko uh, programatzaile nagusiak. Uh, Maguletik Bayonara, Endaiatik uh, no Paulerat, eta uh, beraz, biltzen ditugu, uh, koordinatzen ditugu Bilkurak, komunikatzen dugu, eskutan duzun programa hori horren uh, adibiribat da, eta dilustatzen dugu ere bai uh, ekimen hori. Beraz, hasi girenetik, uh, uh, bospaxei uh, programatzailek xare hori uh, osatzen zuten, orain amak bat ditugu. Uh, eta uh, eta aurten, lehen aldikotz, uh, aipatzen nuen anistazun hori uh, uh, erakutsiko dugu, uh, lau uh, lan, antzestlan, orkestuko baitira iparalderan gainti. Eta interesgarria ere bada, e, programatzaileak aipatzen dituzularik, e, zuekin lan ean diardutenak aretoak direla, baina baita elkarteak ere bai. Bai, hori da, uh, dira, aretoak eta dira, urtean zehar uh, programazioa erregular bat, eskentzen dituzten uh, egiturak, uh, modu bat uh, epatzeko, uh, eta belaz dira, uh, bon, erri elkargoko uh, louralde choko horiek, eta erriak bat ez ere eta hirietan eta uh, dira erriko etxeko uh, kultur servizoak eta hori importanta da ere bai eusko anzerkia xartzea olako xaletan uh, bainan baita ere uh, karte batzuk ehertzea uh, kulturitzea asparnekoa edo, edo biarritz kultur biarritz iridako bai. <t 'n 'inten> Bagaur Frank Soarezekin mintzatzen ari gara, Euskal Kultur erakundetik urbildu zehugurera ibilki zeneko dispositiboren inguruan mintzatzeko, eta randigu zu Frank, aurten lau antzerki talde, lagundu dituzuela, e, baiparraldean gaindi, beraien antzerki obraren erakusten, eta erranen dugu horietarik bi behintzat e, askizagunak ditugu inguru honetan, huts teatreoa esaterako edo, eta tiantiaka ez eta gero, ere hortxe ditugu sake produkzioak eta borobil teatroa ere bai dira mobatstirra bon, xanusmisra utz teatro ta tante kaka i billard dira iparaldean uh, bechte billak chaque production d'a compagnie beribada et a orlene pour chaque anitu arkashta andia blitzner dira e, mamille lebrun et uh, anne uh, borobil teatro Pasatu eginda hemen dikat, uh, baina bantzuten den bezala um, Talde, talde guzti horiek egualdetik uh, Datoz eta Eta hor, zubi bon, bat Hide kitzen dugu egualdeko Antzerki uh, uh, uh, taldean dako Eta eientzat biziki bon importanta da Hori uh, Errakuz leio hortatik pasatzea Eta batez ere bon, gure elburua da uh, Euskoela Antzerkiaren uh, bizitasuna errakuztea Eta, eta dinamika ere bai, eta hori, ibilki, dispozitibo hori, e, ibilki deitu, deitu dugu, bai usteuki rakusteko uh, badela martxa bat, uh, iparaldetik, uh, iparaldetik zarkatzen dugula, eta badela hori martxa hori, e, eusko da antzerkiaren uh, martxa hori, eta hor, lau uh, antzeaztelan uh, rakutsiko dira, baina badira uh, askoz gehiago, beraz gure helburua da, sare hori, handitzea, uh, partaide gehiago xagaraztea uh, dispositibo eta uh, antzeslan gehiago eskaintzea publikoari. Mm -hmm. Da erraten duzunean, zubilan e, hori egiten duzuela, ez da, egualde eta iparraldearen artean, egualdeko kompainiek em, ba, ikusgarritasun bat izan dezaten iparralde untan ere, horrek erran nahi du, ibilki dispositiboan hartzen dituzuen antzerkio guztiak Egoaldekoak direla, edo iparraldeko antzerkitaldek ere badute aukera dispositibontan sartzeko? ces izan dira s'en disent uh, là ils parlent des côtes albatzuk quiero esa gûnera petite à deux per uh, talde aisanda et ta odiekina biatuginoen chalet uh, uh, chalet ochene uh, ikitze, et la kitse la kitsia uh, mais en dira horirikia da talde guztientzat et behar da, uh, bilki dispositif bois uh, et uh, aretoko antzestlanak uh, el dou publico arenzat. Eta dugu uh, aur publiko erantzat uh, beste eskaintza mota bat laguntzen duguna besta alde, mire aztena sartzen inzpozitibu untan. Ba, urtengo programazioan behin epein erranen dugu utxe teatroaren ozkailua, sake produkzioaken Mami Lebrun, txantiaka teatroaren musua edo eta borobila teatroaren jokozkan po, antzaz lanak ikusi halizango ditugula an eta hemen. Ez... Itzorduen berrizateko, errexena Euskal Kultur erakundaren webgunera jotzea da? Bai, beraz, uh, uh, ibilki dispozitiboaren begi uh, ukaiteko, uh, uh, ekeren webgunera uh, jo behar da. Edo bestenez, uh, sortzi behatzi toki horietan, biztanna programa horiek hori gondien dira, eta eh, antzerki zaleak ekoan dituzte janezkoetan uh, data guztioreak urrengoa uh, bezkoitzen izanen da uh, uh, muxua obrarekin tentiakarena eta hori abendoren sortzean eta ondoko astean, amabostean doni manenio hitzunen uh, mamilobren uh, obra kriston uh, obraak dira, ikustekoak dira, eta beraz, uh, ea euskal antzerkiak ahak hasta ahondi bat biltzen duen ibilkirio esker. Nosungi informazio guzia emana, ere azken kuriosidade bat banuke, e, ibilki dispositiboan hautatuak diren antzerki obra horiek nola hautatzen dituzue, eh? zuen artean biltzen zarete eta hortik erabakiak hartzen dituzu edo antzerki talek ere ba, beraien izena eman eta beraien naia aurkeztu eta hortik ez baten ondotik erabakitzen duzue. Ba, izan dira formula desberdinak. Uh, Arztapenean zen uh, uh, antzenz lanbaten inguruan prokantzaile guztiak biltzen ziren eta um, eta antzen, uh, lan, uh, lan bat bat Xoilik iparraldea zergatzen zuen. Horain uh, hor egiten duguna da biltzen gira uh, ekaen hor ustalitzen uh, ebienaz, uh, gomitatzen ditugu frantzalei guztiak eta denak heldu dira uh, ikusi dituzten uh, obra batzuekin uh, eta main gainean ematen ditugu Ez baiatzen dugu, aurkezten ditugu bat besteari, ari ez tabaitzen ditugu eta gero horretatik uh, aukeratzen dira zonbaitzuk eta egutegi bat finkatzen da denen artean ere bai, ez egun berdineetan uh, programatzeko adibidez edo ez, uh, edo, edo batzutan haste batetik bestela ere bai holako zirkuito bat, uh, bat martxanez hartzeko, beraz uh, dat lan kolektibo bat Eta hor hori bon, da beste alde bat, menen, uh, aukerak dira ere bai, programatzaile hori nartean uh, uh, ezagutzak sortzeko, berriak emaiteko uh, ba, zepasatzen da uh, bidartan, zepasatzen da maulen, eta hor uh, Ola xare bat mutatzen da, eta baita ere uh, ez bai da behar beratxak uh, sortzen dira Euskal Antzerkiaren uh, aldekoak pitsutzen dut. Horrek erra nahi du sorbesan hartzen dutela? zuen berri? Bai, bai, bai, antzerkia gero um, badakite main gainean izan direla, <laughs> manera bat ezera iteko, eta gero komunikatzen zaie uh, ba dispozitibo horretan txartzen direla, eta beraz dukanen dutela, izan dela gain balio bat, uh, eiendako, hain bat eman aldizan baitira, eta eta beste komunikazio bat beraz argitan izaiteko biskabat gehiago bai. Bausungi, Frank, guztionek ingelitzen gara, esker mila, una urbildu izana, eta gugarara ibilki dispositiboaren baitan programatu dituzuen antzerki obren inguruko argibide nukaiteko eke.eus uogunera jotzabadukula eke.eus zera jotenda ibilki ilazten da eta dena, dena gertuko zaizu ba mil eskar ALEA Badizka berri bat eta interesatuko gara orain, berriki plazaratu baitu jose bat bere azken urduzta. Besamotzak taldearekin, aldiunetan rokaren ere muraur bildu, eta gitarra eskuan amaika pizaz borobilduriko lana du argitara eman, gaztelupeko hotxak ez zigi Bakarkako ibilbidean zehar landuriko kantuzun zumbaitzu hartu ditu berriz eta kantu horien birmoldaketak dizkigu oraingo honta luzatzen. Zergatik galdegin diogu Joseba Tapiari. Badudalako sensazio hori ez e, jendeak ez dituela ezagutu. Ehin ditut eunkantutik gora baina gerozta zailagoa da jendartera iristen ze lehiatu behar izaten dugu Euskal Kantariok munduko famosoen diren kantariekin ere. Eta hor zaila da e, kopatuak dituzte, harrapatuak dituzte irrati geienak e, korporazioa undioiek eta modako kantuek okupatzen dute toki gehiena, eta gure gazteek ba, noski hori entzuten dute normala den bezala. Eta beraz, e, behar egin behar izaten dugu lan handi bat muturra sartzeko, hor e, gure tokitxoren bat aurkitu izateko gerozta e, gaitzagoa dena. Eta horreisegatik, ba, sensazio horregatik, ba, nahi nuen berriz berreskuratu kantu hoiek kantu ederrak direla uste <laughs> berba okerra, baina kantu... Onak direla uste dudalako, bintzatu dut ber, berbada indar berri bat ematea eta horregatik e, saiak eragu. Ba, Joseba Tapiaren diska berri unten aurkitu ala izango du kantuetariko batekin gelditzen gara eta erranen dugu ere Joseba Tapia izanen dela aste honetan kantuz kantu emankizuneko gonbidatu eta hala bihar ba, atxaldeko 4etatik Joseba Tapiaren azken lanaren inguruko nondik nondiknorakoak bilduko ditugu. Avilela amor juan pustuta, diño está nigela, amor juan pustuta, pacha la nina un aspaldi onemana givela, marco garatene nuda la torre nebutzura. Ya usigas akinatuñez amor juan janciga, ya usigas akinatuñez amor Cinto N Bikinyaditnya, taz tarnat, amoro one... anzi Amorruan abalik Apalina bilen poztez Amorruan abalik Dinon apioz ez Amorruan abalik Munduak ni beharra Gona baino askozez zez Malko beroen Malko garbienen ura, malko zintzoen enura Malko garratzen enura, datorren eputzura zala. Ioseba Tapiarekin mintzatuko gara biar Zabal, kantuz, kantu mankizunean eh, ba, lan berriaz. Mintzatzeko tarte hartuko baitu ganozki. Ba, hau sesan da, nela dutik besterik esan zule, biar arte esaten dizuet eta bien mitartan nongizan. Aio. Biotz, Eta sunai torrez inetan Haz tu nuen biotz Na izena oroitarazten zidana Esa Inse Naizenaz Bizitzagupi da gabe honetan Zarerik ez dago Errutinetan babesten Naiz baina izuturi. and I Kotzak desekreti sekretia benko segia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Bara bakatuko nontzue, zinema zitzegito nostu mara izi. zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari iztinez, perfiktoak lez. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA